Nýundi kafli Skellubæli Velmátti vera að komin væri dagur eins og golrir sagði en hoppittarnir sáu lítinn mun dagspyrtu nema að væri að þungir skía bakkarnir sem lágu yfir öllu væri ekki alveg jafn kolsvartir líkari voldugu reikþæki svo meðan myrk nóttin dvaldist henni í hólum og sprungum umvaði gráur móðukendu skuggi grýttan heiminn allt um kring þeir heldu á stað Gólrir fremstur enn og eftir hoppítarnir og gengur nú hlirði hlið upp langaskoruna milli dranga og súlna, klofinna og veðrarra kletta sem stóði eins og voldugar formleysar stittur til beggja handa. Ekkert hljóð heyrðist. Nokkuð framundan eina mílu eða svo stóði andspænistein mikill gráur vekkur síðastu uppþrýsti massi fjallgrítisins. Þessi vekstappi vavði yfir ædekkri og herri eftir því sem þeir nálguðust hann. Þangar til hann gnæfði hátt yfir og lokaði fyrir alla útsýn þeirra fyrir handan. Deimur skuggi lág fyrir fótum þeirra, sómi hnusaði út í loftið. Úf, hvílík óþæfjan, sagði hann. Hún verður stöðútt sterkari. Þeir hældi áframinni skuggann af berginu og þegar þeir voru komnir um halva leið sáu þeir hellisóp. Hér er leiðin inn, sagði Gólri lágt Þetta er opið að göngunum En hann sagði þeim ekki nafð þess Torek Ungol Skellubæli Útuð það bast ódöðnin Ekki hinn væmna eitulikt Frá engi í morgul Heldur fúl fúlstippa eins og ónefnanlegum skýt Hefði verið safna saman í hauga Í myrkrinu fyrir handan Er þetta það var eina leiðins mjögall spurði fróði Ó, ó já já, svaraði hann Ó já, við verðum nú að fara þessa leið. Ætlar að segja okkur að þú hafir sjálfur farið í gegn þessu hólu, spurði sómi. Úff, en þið stendur kannski alveg sama um allan ólíktar ódun. Nú lóð glitt í glirnur gólrís. Hann veit ekki hvað það er sem okkur stendur ekki sama um. Veit hann það nokkuð djástni? Nei, hann veit það ekki. En smjagall getur margt afborið, ó já, hann hefur farið hér í gegn. Og já, beint í gegn, það er eina leiðin Og af hverju skildi þessi ódöðn stafa Það þætti mér frólegt að vita, saði Somi Það er eins og, já, já, það er best að nefna það ekki Eins og ógeðsleg orkahóla Engu líkar en þeir hafi sapna hér saman öllum sínum óreinindum og skíti hundrað ár Jæja, saði fróði, orkar eða ekki orkar Eða þetta er eina leiðin, verð við að fara hanna Fyrst dróðir djúft andan og heldu síðan inn fyrir. Eftir að eins fáin skref tók við nýða myrkur, svo ekki svo handaskil. Aldrei síðan í ljóstlausum göngum moriða höfðu fróði og sómi vitað annað myrkur og hér var það jafnvel enn dýbra og þéttara. Þar höfðu þó verið loftstraumar og bergmál og skinkent rímis. Hér var loftið kirstætt, langlegið þung og kæfði hvert hljóð. Þeir gengu áfram líkt og í kolsvertum gufum ekki sem fléttaist fast úr sjálfu ríkhældu myrkrinu og þegar þeir önduðu því að sér blinduðust þeir ekki einungis á augum heldur á hugsun þannig að jafnvel endurminningin um liti og form og um sjálft ljósið þurrkuðust út úr huga þeirra. Aldrei hafði neytti verið tilnema nóttin og myndi aldrei verða nóttin var allt. Hinsvegar höfðu er enn tilfinningu líkamans í lægi og meira að sé varð snertikend fóta og fingra fyrstistað miklu næmari svo hún var næstum sásaukafull. En sér til undrunar fannst þeim bergveggirnir sléttir og gólfið í göngónum varð að undanskildum fáinum stökum þrepum, ja, tóð slétt, en láð þó alltaf fremur upp á við. Göngin voru há og víð. Svo víða þó hoppidarnir gengjur hlið við hlið og snertur sinn hliðarvegginn hvór með útegðum örmum, þá fannst þeim þeir vera aðskildir og einangraðir í myrkrinu. Gólrir fór fremstur að því er þeim fannst í fyrstu aðeins fáin skref á undan. Meðan er þóttust enn geta gert sér grein fyrir slíku, heyrðið er andardráttans, hvás og más rétt fyrir framan sig. En brátt fóru skillinga við þeirra líka að dobna, bæði snerting og hern slæfðust en þeir urðu samt skynlössir að halda áfram, reyna þreyfa fyrir sér og þramma áfram og áfram. Það sem nú helst héltum uppi var aðeins á skamtur af viljakrafti sem við höfðu haft með sér inn í göngin viljinn til að komast í gegn, ljúka þessu af og komast á lokum að háhliðinu fyrir handan. Áður eðir höfðu farið mjög langt að þeim fannst en brátt mistu þeir alla reyðu bæði á tíma og fjarlæð varð sómið þessu var að óp kom í veggin hæra megin sem snöggvast fannan fyrir andblæ í örlítið léttara lofts en svo voru þeir farnir framhjáði Það eru fleiri gangar hér, hvíslaðan með erfiðismunum og hún fannst að hann var allar get að gefi orðanum neitt hljóð þetta er sá orkaleigast í staður sem hægt er að hugsa sér Þar næst fundu er fyrst hann til hægri og síðan fróðu til vinstri, þrjú eða fjögur ganga upp til viðbótar, sumvíðari, önnur þrengri. Þó var aldrei vafa á því hver aðalgöngin voru því að þau lágu beint áfram. Það kom aldrei neinn svegi á þau og fóru jafnt og stöðu tækandi. En þeir voru alveg hættir að gera sér grein fyrir lengdiðirra. Hugsuðu aðeins um hver lengið er þyrst að þola þetta og hvort er þylduðað styrpan í loftinu jógst eftir því sem þeir komið herra en stundum kom þó fyrir að er þóttust í blindu myrkvinnu finna fyrir einhverri fyristöðu þjettari en fúlu loftinu þegar þeir er stikuð áfram var eins og eitthvað streykist við höfuðið eða hendur langar almur eða eftir vill hengigróður þeir gátt ekki gert sér grein fyrir hvaða var og enn jógst fílan Hún hélt áfram að magnast, þannig að til þeim fannst líktarskinni næstum eina skilningaviti sem þeir áttu eftir og það var þeim aðeins til kvalar. Ein stund, tvær stundir eða þrjá stundir hver lengi höfður verið þessum formirkruðu undirheimum. Stundir? Nei, fremur daga eða vikur. Sómir rökk frá gangavegnum og yfir til fróða og hendur þeir mættust og þeir tókuð þeim saman og þannig leittust þeir áfram loks kom að því þar sem fróði þreyfaði sig áfram um vinstri vegg að stórt bil eða tóm opnaðist þar það munaði minnstu hann rapaði til hliðan yfir í gapið þetta var langstasta opið í veginn fram þessu og upp á því stóð svo mögnuð og fúl skítastækja svo daun römm og viðbjóstleg að fróða sló bilmingshögg fyrir brjóst og reyðaði við og samtímis hnöyt sómi líka um eitthvað í göngunum og fjert fram yfir sig Þeir eru bæði að berjast við ógleðinu óttan, fróði greip í hönd Sóma. Á fætur, saði hann með andkufum en rallust. Það gís upp þessu hóli, stippa og hryllingur. Komum okkur framhjáði fljótt. Hann drónum fram úr sálarkytur sinni allan þann styrk og staðfestu sem hann átti til. Tósaði Sóma á fætur og neitti sjálfansi til að halda áfram. Eitt skref, tvö skref, þrjú skref, já og meira síða sex skref. Eftir vill voru þeir... Þá komni fram hér þessu ógislega ósíða opi. Hann gerði sér þó enga grein fyrir því hvort svo var, en allt í einu áttu þeir þó auðveldar um gang. Það var eins og einhver anstæður vilji hefði allt í einu sleppt takki á þeim. Og þeir stautuðu áfram hönd í hönd. En næri samstundis lentu þeir í nýjum vanda. Gungin skiptust eða svo viltist heim. Og í myrkrinum gátu virki gert sig grein fyrir hvar álmann var víðari eða kor var beinna framhalda af aðalgangunum. Hvar á leiðina áttu við nú að taka til vinstri eða hæri. Þeir fundu ekkert sem gæti vísað þeim um rétta leið en þó gátu þeir búist við að raunt val gæti kostað á lífið. Hvar á leiðina hefur golrir farið, másað sómi og hvers vegna beiðan ekki eftir okkur? Smjagal rendi fróða karla, smjagal en rödd brast. Og nafni fjall næstum hljóðlust af vörum hans. Hann fekk ekkert svar, ekkert bergmál, ekkert minnst að hnyk loftsins. Nú hefur hann sjálfsagt endanlega yfiggið okkur, muldraði sómi. Ég geti trúað þessi einmitt hingað sem kvikindi það við allan tíman ætla að leiða okkur í gildru. Gólrir, kvikindið, hrópaði hann. Ef ég tíman kem höndum á þig aftur þá skaltu fá fyrir ferðina. Þeir þreifuðu og fálmöðu sig áfram í myrkrinu og fundu þá opið til vinstri var lokað. Annakvort hafði það aldrei verið anna en blindgöng eða stór klettur hafði hrunin yfir göngin. Þá getur það ekki verið rétt leiðin, kvíslaði fróði. Við verðum að taka hinn göngin hvort sem það er rétt eða ránt. Og það hefði bráðasta, sagði Somi Másandi, því hér er eitthvað verra á ferðan golrir. Ég finn fyrir einhverju ögnaráði. Þeir höfðu heldur ekki farið nema fáin metra þegar er heyrðu undarleg hljóð fyrir aftan sig óhugnaleg og hræðilegi keðri þögninni. Þetta voru smjættandi, gulvrandi hljóð og síðast eins og langt eiturkvæs. Þeir snerust á hæli en gátu ekkert séð. Svo stóðu þeir kyrri sem steipn, störðu og byðu, vissu ekki eftir hverju. Þetta er ekkert annað en gildra, sagði Sómi og lagði hönd og hjöltu sversins og þá reyðvíast þá upp fyrir honum þegar myrkrið frá kumlhaugnum kom yfir hann. Ég vildi óska að gamli tumi væri nú nær okkur, hugsaði hann. Og þar sem hann stóðaðna umlukin myrkrinu og að með sér í sorta örvæntingar og reyði þá fannst honum allt í einu eins og hann sæi ljós. Það ljós var í huga hann sjálfs, næstum blindandi bjart, Í fyrstu eins og sólargeisli sem sker í auðu eftir langa dvöl í gluggalausri gröf. Síðan umbreyttist ljósið í liti, grænt, gullið, silfrað, hvít. Og í fjaska, eins og í lítilli mynd, teiknaðri af alfa höndum, sá hann galadri í standandi á grasinu í Lórianslandi og bera fram gafir sínar. Og þá er komið að þér ringberanum, herði hann að segja í fjaska en skýrt, Handa þér hef ég útbúið þetta Gullrandi kvæsið færðist nær og það heyrðist smá brak eins og einhver vera með mörgum liðamótum færðist áfram í hægum gangi í myrkrinu Hann fann jafnvel fílum sem stafað að því Húsbondi, húsbondi Rópaði sómi og það færðist kraftur og áeikjan í rödd hans Gjöf drottningarinnar, stjörnuglasið Ljós fyrir því myrkrinu, sagði hún að það erði? því Stjörnuglasið stjörnuglasið muldraði fróðu var sem hann svaraður svefni áðins að skilja, já einmitt ég var alveg búin að gleima því meiða lýsaði þér í myrklinu þegar öll önnur ljós eru sloknuð og einmitt nú getur aðeins ljós hjálpað okkur hægt baran hendina brjósti sér og hægt lyfti hann á loft kristalspípu galadríilar skyndilega glóði á glasið döft eins og rísandi stjörnu sem væri að smjúa gegnum þjætt jarðarmistur En síðan var eins og kraftuð þess eldist og vonin vaknaði brjósti fróða. Það fór að brenna og loga upp í sylfurlitum blossatungum, örlítið bál blindandi ljós, eins og sjálfur jærendill, hefði stígi niður af háum sólalagsbrautum með hinsta silmeril á ennisir. Myrkrið hópaði undan því þangatil ljósi virtist skína í miðjunni á stórum loftkendum kristalli, og meira sér höndin sem hjælti stafaði úfrá sér gneistum hvítra loga. Fráði starriði furðulostin á þessa dýrlegu gjöf sem hann hafði borið svo lengi, aðeins að gera sér nokkra grein fyrir gildi hennar og mætti. Sjaldan eða aldrei hafði hann munað eftir glasinu og leiðinni. Þann gott til þeir komi í morguldal og þá hafði hann naumast þorað að snerta það af því að ljósið er þið annars ábyrjandi. Æja, er hann til, elenjón anka lima, hrópaði að hafa hugmynd um hvað hann sagði, því að það var eins og önnu rödd tala gegnum hans eiginmálróm og hún var skýr og óþjökuð að fúlu lofti jærgangana. En fleiri völd eru á miðgarði, völd nætturinnar sem eru forn og öplug. Og hún sem nú var á ferli myrkrinu hafði heyrt alvarhópið sem náði langt aftur í heildýpi tímans og hún hirti ekki hótum það og það gæti ekki hindrað hana núna rétti því sem fróði mælti þau fram fann hann fyrir þessari fárýlsku sem steftist yfir hann og drapslönguninni og græðginni sem öll snerist gegn honum skammt fyrir aftan hann í göngunum á að giska miðju vegu á milli hans og fúla gapsins, það sem þeir höfðu reyðað og rampað, og sá hann glittandi glirnur komaði ljós tvo klasa af mark ljóruðum samsettum augum ógninn nálgæðist hann loksins skrímulust geislastjörnuglassins voru brotnir á bakaftur og köstust aftur í þúsund glitrum en í stað þess fór föllur dauðans eldur smán saman að glóa innan úr glirnónum loðandi kindill nýri djúpum pitti íilsku flærðar skrýmslistleg og ógeðsleg voru þau auðu Dýrsleg, en þó loðandi að viljakrafti og hryllilegri gleði glórandi yfir bráðsyni fastri í gildrunni ánum vonar fróði og sómi voru skelvingu lostni þeir hörfuðu hægt undan augnaráði þeirra mættu þessar hræðilegu starandi glirnur en í jafnóðum og þeir hörfuðu fylltu glirnar á eftir þeim hönd fróða seg og hægt og hægt snýri kristalsglasi niður þá skyndileg voruðu undan gripvaldi augnanna og gafst ráðrum til að hlaupa undan nokkurt spöli í vonlausu ógnaræði til gleði fyrir glirnurnar. Þið sneru sér báður við og flýðu undan, en jafnmjöla hlaupánum varð fróða litið um öxl og sá sér til skelvingar að augun fyldu fast og eftir þeim. Og dauða fílan kom nú að þeim eins og ský og umlugtu þá. «Stönsum, stönsum!» hrópa nörfatingu. «Það er tilgangslaust að hlaupa!» En augun mjög kúðust nær. Galadriel! própaðan þá og tók aftur í sig kjark og lyfti kristalsglasinu hátt og loft augun námu staðar sem snöggvast var glitir ekki eins skart eins og einhverju öreind efa hefði kvarlað að þeim þá var eins og bál kviknaði brjókst í fróða og áðeins að hugsa um hvaðan var að gera hvort að veri fáránlegt eða örvatingafullt eða hugdjart þá tók hann kristalsglasi í vinstri hendi en með þeirri hægri bráðan sverði sínu Þá blossað af sting þ kvein úr slíðrum biturt álfablaðið blikaði með silfruðu ljósi en með eggjónum flikraði blá rældur svo hælt hann stjörnunni og björtu sverðinu á lofti báðum höndum og reðst fram til atgöngu fróðu hoppíti frá hér að við stikaði einbyttur fram til að mæta glirnunum það er letu undan síga nú gartók efinn þær þegar ljósið en algaðist hver á eftir annari sortnuðu glirnurnar og dróðu sig svo hægt til baka Aldrei höfðu þær mætt neynu svo banvænu ljósi áður Lengi höfðu þær fram að þessu búið Öruka neðanjærðar Lausar við sól og mána En nú hafði allt í einu stjarnar ráðist niður í yður jarðar Smán saman nálgaðist stjarnan í allri sinni Gjósandi ljósadýrð og glirnurnar gáfust upp Hver eftir aðra slokknuðu þær Og hörfuðu undan og mikið ferlíkja milli þeirra Skygði fyrir ljósið og hörfaði Húsbóndi, húsbóndi hrópaði sómi hann hafði fyllt fróða fast á eftir og reyti upp sversitt stjörnufræð hvort álfarnir myndu nú ekki yrkja mikinn brægum þennan viðburð eða er heyrðu nokkur tíman frá honum sagt skildi í upplifa það að segja þeim söguna og heyrðu að syngja um það en förum nokki lengra húsbondi farðu ekki niður í bæli hennar nú verðum við að grípa tækifærið komum okkur burt úr þessari fúlu holu Þeir sneru enn við og heldu áfram færsinni, fyrst gengu þeir en svo tóku þeir á hlaupandi ráss því að nú hákkuðu göngin óðfluga og með hverju skrefi lyftust þeir hærra og lengra burt frá óðauni hins óséða bælis og kraftarnir sneru aftur í útliði og hjartu. En áfram brann flær glápunnar á bakvið á, kannski blinduð af óbirtnu í bili, en ósigruð og drápsóð en nú kom hreint loft á móti þeim kalt og þund og opið, endirinn á göngunum, var loksins fyrir fram að á. Lavmóðir og í óviðraðanlegri þrá eftir að komast út undir beran heimin þustu þeir fram við en sé til furðu stöðuðust þeir örstnögt reyðu við og ulltu tilbaka. Í útganginu mættu þeir einhverju fyrirstöðu sem þó var ekki að grjóti gerð. Þetta var mjútt og dálítið eftirgefanlegt en þó stert og þétt. Lofti gatt síjast gegnum það, en ekki minnst á ljósblikk. Aftur reyndu er að reyðjast á fyrirstöðuna, en uldu jafnáðum til baka. Fróði lyfti þá enn upp kristalsglasinu, og þegar hann horfið fram fyrir sig, sá hann þar einhvern róða sem ljómi stjörnuglassins komst ekki í gegnum og gatt ekki heldur líst upp. Þetta var eins og grámuskuggi á þess að nokkurt ljós hefði varpað honum, og því gatt heldur ekkert ljós lístan eða leist hann upp. Fyrir allt ganga opið, þvert yfir til beggja handa og frá gólfið til lofts, hafði verið spunnin risafaksin vefur, reglulegur eins og hver annar kongulóavefur, en þjættopnari og miklu starri og hver þráður gildur eins og snæri. Þá hló Somi kaltænislega. Kongulóavefur, sagði hann. Það var ekkert annað, kongulóavefur, en hvíli konguló ráðumst á vevin strax og niður meðan. Hann reitu upp sverð sitt og hjó með ofsa á einn þráðinn en hann fór ekki sundur. Hann litaði undan og sveiflaði svo til baka eins og plokkaður bógastrengur, vat til sverðinnu og hrátt og handleignum frá sér. Þrisu sinnum sló sómi sverðinn af allu krafti og loksins brast einn einasti af óeindalegum fjalda í sundur og endarnir snéri upp á sig, undust og smullu til baka. Anar endin skalt só fast í hönd sóma og hann sárkenndi til og var að taka hendinni fyrir munnin til að æpa ekki Það tæki marga daga að reyðja leiðina með þessum hætti, sagði hann Hvað eigum við að gera? Eru glirnundar að koma aftur? Nei, ég sé þar hvergi, sagði fróði en samt hefi ég á tilfinningunni að þær glápi á okkur eða hugsi okkur þegjandi þörfina séð undirbúa aðra atlegu ef ljósi dobnaði eða sloknaði væri þar strax komnar aftur Þá erum við líka endalega fastur í gildrunni, stundi sómi besklega og reiði hans yfirgnaði á ný alla þreytu og örvæntingu, eins og flögur í neti. Meðið bölvun gólriss býta á hann og býta fljótt. Það kemur okkur ekki gagn í nú, saði fróði, en býtu nú aðeins við, sjáum hvað stingur býtur, hann er álfarsverð. Í Bellerlandi, þar sem hann var smíðaður, voru einmitt hryllingsvefir í myrkum glúrum en statu á verði á meðan og tefði fyrir glirnónum eða skildi láta sjá sig. Hérna, taktu við stjörnuglasinu, þú þarft ekki eftir að vera hrettur við það. Haltu því bara uppi og fylstu með. Fróði steg síðan fram að stóra gráa netinu og hjóða með hátt uppreytum sversökum, svo rendi hann kvassri ekgini undir stiganett þéttu ofin að strengja, en stökk þó skjótt undan til að verða ekki fyrir endurkastinu. En bláglittandi sverði skasti gegnum þá, eins og ljár í grasi og endanir kiftust upp og lippuðust og hengu lausir. Strax var komið stort gata á netið. Áfram gretti hann högg eftir högg, fanguð til allur vefurinn innan seilingar var sundurslitin og efri hluti hans veivaðist og sveiflaðist eins og lausir bleðilar í vindsúknum sem stóð inn. Gildran var rofinn. Komum strax, hrópaði fróði. Út, út! Hann var yfir sig glaður að sleppa þannig skyndilega útur þessu gímaldagapi örvæntingarinnar. Hann sveimaði eins og hann hefði drukki stert vín. Svo stökk hann út æpandi af gleði. Þegar hann kom út, fannst honum hér myrka land verða bjart eftir dvölinna í þessu myrkrabæli. Raunar höfðu hinir miklu reykir lífst og þinnst. En síðistu stundir drungalegs dags voru að líða. Raukt glitt Mordors hafði dóðna niður í dauflegan drunga. Þó fannst fróða að við honum blasti óvæntur vonbjartur morgun. Hann hafði næstum náð hátindi fjallgarsins. Hann fyrsti aðeins að fara örlítið. Hærra, skarði sjálft kýriðt ungol, kongulgjáin, blasti við fyrir framanan, dökk skora í svartan hryggin og klettahornin 2 stóði myrk upp í loftið beggja vegna. Nú var að einn stuttur spölur eftir eins og hraðhlauparangur. Þá var ekki annað eftir en að skjótast og hann var kominn yfir. Skarðið sómi áfti hann og hirti ekkert um gjallandan í sem kvar nú skyndila viss og hátt leystr úr kjævandi lofti ganganna. Skarðið hlaipum hlaipum og við sleppum í gegn í gegn áður en nokkur fær stöðva okkur. Sómi fylti honum eftir eins hratt og fætur hans skáttu en þó Hann var í feginn yfir vera laus, varan hann órólegur og hvaubónum sífælt að horfa með öll sér að myrku bóðu og upp í gangana og bjóst við því á hverju stundu að sjá glirnurnar eða eitthvert ferlíki ger ólíkt öllu sem hann hefði nokkur tíman áður séð, koma í loftkostum út og eftir þeim og veitaði hann eftirför. En hann og húsbóndi hans vissu fátt um slægð og bellibráð skellu. Þeir voru margir útgangarnir frá bæli hennar. Þarna hafði hún búið í alda ræðir, íllvættur í Konguló líki eins og þar sem lifað til forna í Álvalandi lengst í vestri sem nú er undir havinu eins og ófreskjan sem beren barðist við í ógnarfjöllum í Dórið og kom síðan til Lúþeníar á græfni grundinni undir þallartrjánum í túnskeininu endur fyrir lengu. En frá hinu herma engarsagnir hvernig skella slapp þaðan og flóta frá tortímingunni því að sagnir frá dimmdæranum eru gloppóttar. En hér þraukaði hún af og það var löngu fyrir daga Saurons og áður en fyrsti stein bara dúr hafi verið lagður. Hún þjónaði engum nema sjálfri sér, svalk blóð, alfa og manna og þannig fitnaði hún og bólnaði út og fjölgaði sér endalaust á þeim veistlukosti og að varði sér vefi skuggans. Hún átt allt sem hræðist, en æla hennar var myrkrið. Nær og fjær dreifðust smá afkvæmi hennar, bastarðar lítilfjörleira maka sem hún drap. Hennar einu afkvæmi sem breyttust út frá einum dal til annars, frá Epeldúa til Östurhæða til Dóal Gúldúr og hins óhaganlega myrkviðis. En ekkert er að komst til jafns við hana, skellu hinn að hinsta hinst að afkvæmi hinnar fornu kongulóar ungóliant sem hrjáði dabran heim það var fyrir mörgum árum að gólrið rakst á hana allt var það smjagli kenna sem alltaf þurfti að vera snöðranir í hverri dimri holu og gjótu og síðan hafi löngum lotið henni og tignad og svarti í ílsku hennar fylgdi honum eftir hvert sem hann flæktist í allri sinni og uppgjöf og lokaði hann úti frá ljósi og nokkur í yðrun. og hann hafi lofað að útvega henni æti en löngun hennar var ólík hans hún hirti korki um turnan í ringin í nokkuð annars sem hugur eða hönd hefðu skapað hún þráði aðeins að útbreyða döyða og drep hefur aðra jænti sál og líkama og til að fullnæja græðgisinn í lífinu lá hún í leinum alinn og þandist út hann gott til fjöllin gáttu varla lengur hýstana og myrkuði náði ekki að umspanna hana En nú risti svo laungur langt út í liðin fjarskan því lengi hafði hún setið og soltið grúfandi í bæli sínu meðan vald Saurons fór vaksandi og allt sem var létt og lifandi forðaðist fjallaskorð hennar og borgin í dalnum var döið og hvorki álfunni maður komið nálaðt að eins vesalings orkarnir. Þeirri voru lélegt æti og varir um sig, en hún varð að fá eitthvað í svangin, Og hversu mjög sem þeir unnað því að högfa ný vindutrepp frá skarðinu og turninum og sneiða fram hjá henni, fann hún sér alltaf einhver ráð til að klófæsta þá. En hana langar í sætara kjöt og nú hafði golrir fært enni það. Við sjáum nú til, sjáum nú til, hafði hann oft verið að töldra með sér í ílsku flersinni á háskaleið frá Eminmúlum til Morgundals. Sjáum nú til, ég fæ mitt fram á endanum. Ó já, mér reppist það. Þegar hún flegir frá sér beinum og fataleifum, þá fellur þá ás í skaut djástnið. Endur galdir hann dafði þessa links mjögalið sem færði henni ljúmetið. Og við skulum ná djástninu eins og við lofuðum. Ó já, þá Og þegar við höfum öruglega ná því, þá skal hún líka fá að kenna á því. Og ja þá skal ég borga henni aftur, djáfsni minn. Há skal ég leina þeim öllum lampið gráa. Þannig voru húreningar hans í innstu fylsnum slægðar hans. Og þeim var leina hana, jafnvel þegar hann kom til hennar og leit henni látt meðan ferðafélagir hans sváfu. Og hvað sá hún viðvek, þá vissi hann mæta vel hvar hún leintist. Það þjónaði vel hagsmunum hans að láta hana hafast þar við soltna en óbuga það ílsku sinni. Þannig hjælt hún örugar í verðum þennan forna stígin í land hans en nokkrir á þjónumanns hans hefði getað. Bístu voru orkarnir gagli í þrælar hans en hann hafi nóaðinn. Ef skellu tækist við og við að klófesta einhvern þeirra til að seðja hungu sitt, þá væri henni það velkomið. Hann munaði ekkert um það. Og stundum eins og þegar einhver kastar bræðgóðum bita til kattarsýns, hann kallaði hana kísu sína, þó hann ætti ekkert í henni, sendi Sáron henni fanga sem hann þurfti hvort sem var að lósa sig við. Hann hlitt sleppa þeim fram við hólu hennar og fekk skýslur um hvernig hún hefði farið með þá. Þannig liðu þau bæði undu sér í klækjabröðum og óttuðst enga aðlegu nýr reyði nýr nokkur endarlók ílsku sinnar. Aldrei fyrir hafði neinn flug að sloppu úr vefjum skellu en nú var grægi hennar sultur meiri en nokkur sinni. Um alla þá ílsku flær sér þannig hafði verið mögnuð að mótið þeim hafði sóum ekki minnstu hugmynd en óttinn steinu innra með honum þó hann sæi ekki ógnina en hann vissi og hún var svo hræðileg að hann var sem lamaðar að hlaupa undan henni og fætur hans þungir sem blí. Ókninn gatt verið allt um kring og óvinnið til beður líka í skærðinu og húsbónda hans ekki við bjargandi að hlaupa þann í algjöru hugsunalesi út á mótið þeim. Þegar sómi veik augum frá skuggunum fyrir aftan sig og að djúpum drunga undir klettonum á vinstruhönd og rindi í rökkrið, þá sá hann tvennt sem olli honum miklum áhyggjum á ángrið. Hann sá sverðið sem fróði lyfti hátt á hlaupunum, blika í bláum loga og jafnframt sá hann, að þó heiminin í fjarska væri nú myrkur, lísti róðaglóð í törnskluganum. Orkar, muldraðan, við sleppum aldrei framhjá þeim á hlaupum eins og hann ætlar að gera. Hér eru orkar á sveimi og líka það sem er verra en nokkri orkar. Allt í innu hrökkarn við og vildi skyndi leina sér, lokaði greipin um kristarsglasið sem hann hélt enn á listi lísti eitt andataka rautt í gegnum hönd hans sem af hans eigin blóði og svo stakk hann þessu alltaf áberandi ljósi og á hann í litla skjóðu sem hann bar framan á brjóstinu og vaði kupplinnum að sér og tók og rás á eftir húsbónda sínum og hljóp sem fætur toguðu. En húsbóndi hans var komið langt, sjálfsagt um tuttugu skref, framur honum þar sem kupp hans blakti eins og skuggi og gætt hvena sem var horfið sjónum í þessum gráa heimi. Varla hafði sómið fyrr höliði ljós stjörnuglassins en hún kom út. Hann sá hana svolítið fyrir framansig, skreiðast út úr svörtu skuggakhólunni vinstramegin undir klettónum, ógæstlegasta kvikindi sem hann hafði nokkur sínu augumlítið, hryllilegri en nokkur mara úr vondum draumi. Hún líktist mest kónguló nefn að hún var starri en mestu rándir og miklu hræðilegri en þau vegna að flá ræðis ílskunar sem glóruði úr miskunalausum glirnum hennar. Nú loguð er sömu glirnur sem hann hjælt áður sigraðar og slöktar, aftur endur magnaðar í heilum klasa á útstandandi hausnum sem stóð á stilk og á honum voru stórir fálmarar en aftan við stilklaga hálsin þandist voldugur búkurinn risastóru útðaninn Póki sem sveiflaðist og kjagaði milli fóta hennar að mestu svartur að ofan en þó með skærlitum flikrum en kveðurinn fölljós og stafaði ógnarstippu af honum. Fætunir voru eins og langar almur út frá hliðunum en hnygglóttir hnjáliðirnir stóðu hátt yfir bólin og voru allsettir strjálu hárstríi sem stóð útur þeim eins og stálgattar og á hverjum fæti var kló. Strax og hún hafi þrýst mjúkum kristum búknum og samanbrottnum limanum út um þetta evra opa bæli sínu fór hún á stjámi og ofur hraða hljóp á brakandi fótónum og tók undi sér stökk hún hafi komið út í bilinu á milli sóma og húsbónda hans annarkort sá hún ekki sóma eða forðast hann í bili þar sem hann hafi borið ljósið hún einbindi sér líka að einu fórnalambi fróða sem nú hafi láti ljóskristallinn frá sér en hljóp í algjöru hugsunaleysu upp stígin og hafi ekki hugmynd um þessa hættu hratt hljóp hann en skella var þó fljótar í för Í fáinum stökkum er það hún komin yfir hann. Somi tók andköf til að sóga í sig allta loft sem hann gæt til að rópa. Horfðu aftur fyrir þig, æfti hann. Varaðu þig fróði húsbóndi, ég er! En skyndileg voru róp hans kæfði niður. Löng slímu hönd greip fyrir vitónum og önnurum hálsans meðan eitthvað vaðriðstum fætuna. Þetta kom svo flatt upp á Soma að hann fjall aftur yfir sig í fang þess sem ráðist hafði á hann náði honum kvæsti golrri eira hans loksins tjásni min náðum við honum ó ja á anstykilega hobbitanum við gerum út af viðan þennan hún sér hinn og ja skella sér um hann ekki smjagal hann lofaði ekki að skaða húsbóndann neitt en smjagal náði því er anstykilega skítu að læpa og hann spítti aftan og háls sóma Sóma var það nú á að hann trilltist og var alveg óður yfir sveikonum og samtímins örvandingaföllur yfir því húsbóndi hans væri í lífsættu. Þetta var nú til að gefa hann um kraft og baráttuhug langt fram yfir það sem Gólrir hafði nokku tíman búist við að þessum silalega heimska hoppíta eins og hann ímyndaði sér hann. Gólrir sjálfur hefði aldrei getað undi sér svo til og engst og hrist sér reykjáttara og ofsalegar en Somi gerði nú. Hann misti takki á munni hans Svo hann gat reytt sig undan og skelt sér fram og til baka og eyðað með öllum skönkum til að losa sig undan kverkkatækinu. Hann hielt enn á sverðun í hendir sér og á hægri unnið hjekk stálhamraðri brottstafr einn frá fara mér í lykkju. Í örvæntingu reyndi hann að snúa sér við og reka ómeninn í gegnum sverðunnu. En gólrir var á fljótur í vendingum, hann tegði snögt út hægri handlegg og greip um úlnið sóma. Fingur hans voru eins og skrúfstikki. Hægt en óstöðvandi sveigði hann hönd sóma neður og framá við. Þangot til sómi varð vegna skerandi sásauka að sleppa sverðinu og það fjallt til jarðar. En samtímins var gólrir með hinni hendinni til að herða kverkatækið að hannum. Þá greip sómi til hinsta braðsins. Fyrst sapnaði hann kröftum með því að kýpra sér saman eins og stálfjöður og kom á fótónum föstum fyrir sig. Skyndilega spynnti hann með þeim í jörðina og spennti sig af öllum kröftum aftur og bak. Þetta einfalda glímubræð sóma kom golri í opna sköldu. Hann snerist við svo að nú lá sómi á honum og öll þing þessa digra hoppita lá ofan á maga hans. Hann gaf frá sér kvast, kvæs og losaði skyndilega takið að hálsi í sóma en hjælt handlegnum en enn blíföstum og bægði honum frá því að tegja sér vopnið. Somi reyf sér fram og burt frá honum og ætla að standa upp en sveigvist strax niður til hægri vegna taks golris á handlegnum. En þá náði hann að grípa stafin með vinstri hendi, reytti hann upp og leti hann skella niður með kvínandi braki á útegðum armi golris rétt neðan við olboðan. Þar með slefti Gólrir takinu og þá létt sómi knýja fylgja kviði og réði staðunum. Haði genið sinni fyrir því að færa stafin úr vinstri hendi í þá hæri heldur reyti hann upp í þjósnalegt högg. En Gólrir véksur undan liður sem snákur og höggi sem beint var að höfði hans kom bakið. Stafurinn gnast og brotnaði og meira þurfti hann ekki. Hann var vannur að beita því gamla bragði að grýpa hverkatækja aftanfrá sem sjaldan hafi höfðu honum orðið á mistök því að hann vanmatt sóma í lítisvirðingu sinni. Hún var það á að fara að tala og grabba sig, áðurinnan hafði náð örygutæki á hálsi fórnandýrsins með að báðum höndum. Þannig hafði öll hans langþreyða áætlun farið úr skorðum, fyrst með þessu hræðilega ljósi sem hafði svo óvænt líst upp myrkrið. Og nú stóð hann auðlítið til auðlítis við óðan óvinn litlu minni en hann sjálfur. Þar var ekki barta í án hans skapi. Nú þreif sómi sver sitt upp á jörðinni og reytið að hátt til höx, en golrir skrækti bara og vatstist til á fjórum jaf svo þeittist hann undan í einu gríðar miklu helja eins og froskur. Áður en sómi gæti náð honum varan sloppin og hljóp sem fætur toguðu í áttina að gangaopinu. Með sverði í hendi ætlaði sómi að eltan því að sem snöggvast hafði allt annað mástúr hugarfýlsnum hans en glóandi reyðin og ákavin í að drepa kvikindið. En það var vonlust að hann geti náð honum og allt í einu var hann horfin. En sem hann stóð þar utan við mirka holuna og ódöunin lagði á móti honum var sem eldingu listi niður og umhugsuninni um fróða og ófreskjuna sló niður í huga hans. Hann snerist á hæli og ætti sem óður aftur upp eftir stignum æpandi og öskrandi nafn húsbónda síns enn hann var og seinn af því leyti hafði svekabragð golris hefnast